Розділ 8. Ні, це виключено. Вони ж захочуть знати, як він переміг свій модуль контролю. Якщо їм випаде нагода, не можна їм довіряти. Найгірше те, що я не міг пригадати, ха, скільки часу перебуває в цьому стані. Та доступна мені жменька фактів натякала на якусь катастрофічну несправність. Можливо, це очевидно і без діагностичних даних. Складна низка нейронних зв'язків, у якій усі були позитивні, привела мене до величезної, неторканої секції захищеного сховища. «Що це за фіня? Злед і занепад місячного святилища?» Я почав переглядати. І тут – бах! – розквітли сотні тисяч зв'язків. Я знову здобув контроль над своїми процесами і запустив послідовності діагностики та відновлення даних. Спогади почали сортуватись і впорядковуватися швидше. Голос в аудіосистемі. «Гарні новини!» Діагностика показує, що активність значно пришвидшилася. Він збирає себе докупи. Часткова ідентифікація. Клієнт. Вигнута стеля замість стіни. Це щось нове. Я лежав на оббитій поверхні. Мені вистачало доступу до пам'яті, щоб знати, що це незвично. А незвично зазвичай означає «погано». Додалі більше фрагментів ставали зв'язними, але в неправильному порядку. Транспорти, корабель, дат. Так, тоді не так уже і незвично. На мені був людський одяг, а не натільна шкіра та броня. Тож це збігається. Отримавши доступ до ще одного набору зв'язків, я ідентифікував об'єкти над собою як оснащення, пов'язане з медсистемами. Дат? спробував пропінгувати. Ні, цей спогад не на своєму місці. Я забрав та панду і друзів і покинув дата. Раті запитав мене, як почуваєшся? Єдиний доступний мені текст, що стосується раті, частковий, і має назву Мій друг людина. Дивно і малоймовірно, але версія мене до катастрофічної несправності схоже впевнена в цьому, а інших даних, на які можна покластися, у мене немає. Нормально. Мабуть, видно, що мені ненормально. Знаєш, де ти? Спитав ратів. Відповіді я не мав. Мій буфер відповів. Зачекай, я пошукаю інформацію. Добре, відповів ратів. Гаразд. Я лежав у медсистемі з оснащенням, призначеним для людей або аугументованих людей, які відновлюються після серйозних медичних процедур. У кабіні було два затвори: один перекритий, другий ні. Мені знадобилася хвилина. Серйозно, ціла хвилина, швидкість доступу в мене жахлива, щоб упізнати в символі на зачинених дверцятах архаїчний знак вбиральні. Ну що ж, чудово, ціла хвилина на щось зовсім не корисне. Отже, це місце, куди кладуть людей, а не ботів чи вартмехів. Вони подумали, що я людина. Це спричиняє забагато напруги. І я зараз не хотів прикидатися людиною. Але на мені не було куртки і черевиків. На ногах у мене немає органічних і вони не виглядають як медична агументація для поранених людей. І так справді, я в медсистемі, яка б миттю поставила мені діагноз термінальну стадію вартмехозу. Не хочу бути ручним роботом. Не думаю, що це взагалі комусь потрібно. Гуратін. Він мені не подобається. «Ти мені не подобаєшся». «Знаю». Він сказав так, ніби йому це смішно. «Це не смішно». «Я впишу, що рівень пізнавальної діяльності в тебе 55%. Іди в сраку». Округлимо до 60. Вигулькнув спогад. Бойовий корабель компанії. Ударила хвиля жаху, від якої мене аж спаралізувала. Але ці стіни, обтертий подряпаний метал, позначений примарами численних кріплень, висновок – це не бойовий корабель компанії». Єдине добре в тому, щоб мати емоції, це пришвидшене відновлення сховища пам'яті. Погане в тому, щоб мати емоції, це, ну, знаєте, зараза, що за фігня зі мною сталося? Я безтямно перевірив свій модуль контролю, але він досі був хакнутий. Результати поточної діагностики показували, що порт введення даних мені також не відремонтували. Від припливу страху я використав весь свій кисень, тож мусив вдихнути. Я знайшов структури коду для своїх стін і почав їх відбудовувати. «Я не хочу бути людиною!» «Це поведінка, яку мало людей зрозуміє», – сказала доктор Коменце. «Ми схильні вважати, що бот або конструкт має вигляд людини, то його остаточна мета – стати людиною. Це найдурніше, що я коли-небудь чув». Упавши на підлогу, я виявив, що сильно зосередився на тому, аби відновити собі пам'ять, і поставив цьому завданню вищий пріоритет, ніж мав мій операційний код. Я почав ще один процес відновлення, від чого все сповільнилось. Але органічні частини в голові пам'ятали, як правильно стояти і ходити. Тож усе піде швидше, якщо змушу решту себе заново це вивчати. Спробувавши походити, я зібрав більше поточних даних. Цією медичною структурою обладнали старіше приміщення. На стінах кабінки досі трималися старі болти і кріплення в місцях, де змінили чи прибирали попереднє устаткування. Вздовж ціни колись тяглися грубі кабелі, і їх позатискали, як уже не потрібні. На перегородці сліди вицвілої фарби та витріпаних літер, якісь фрази і імена. Панель ручного керування затвором була така стара, що здалася мені мистецьким експонатом. Також тут був великий ілюмінатор, що дивно, бо в Крутованні нема на що дивитися. Але ми перебували не в Крутованні, а в космосі і саме наближалися до станції. Зір показував лише цятки світла, але з командної палиби крізь комунікатор надходили дані сенсорів, через які дисплей у кімнаті показував збільшене зображення станції. Так, складно і недолуго, але доводиться обходитися тим, що є, коли у тебе поганенький корабель без потоку. Що дивно, значна частина станції мала вигляд старомодного корабля з. секунду, це є гігантський старомодний корабель з більш традиційним круглим транзитним кільцем із вибудовидами із зони вмістища. Старий і не показний, але хоч не майло. Вдоку стояло чимало транспортних і дрібніших суден. Я сторожко вийшов за межі своїх стін і вловив край потоку станції. «Ти знаєш, де ти зараз?» – запитала доктор Кеменса. «Дім для неї означає якусь планету. Я це знаю, бо відправив чіпи пам'яті туди її родині. Важливі чіпи пам'яті. Чіпи, через які нас мало не вбили». «Мені не подобаються планети», – сказав я. «Там пилюка, зміна погоди і щось постійно хоче з'їсти людей. І ще з планет значно важче втекти». Гуратін біля неї промовив. «Думаю, це можна розуміти, як так». На кораблі не було камер, тож я нікого не бачив. «Ні, стоп. Я міг скористатися очима». «Ми прибуваємо до транзитної станції збереження», – сказала Менса. «Ти знаєш, що сталося?» «У мене виникла катастрофічна несправність. Думаю, це очевидно». Вона кивнула. «Ти надто далеко протягнувся, коли відбувався від нападу коду в кораблі компанії, пам'ятаєш?» Мені здавалося, що так, але я не хотів про це розмовляти. «Чому цей корабель такий старий і паскудний?» «Слухай, може і старий, але не паскудний», – втрутився Ратті. Він прибув на збереження, запакованому в містище значно більшого корабля, того, що став власне станцією, ще з нашими дідусями і бабусями. Ну, не з Гуратіновими. Він прибув пізніше. Ваші дідусі і бабусі були запаковані у містище. Зберігав я скептицизм. Я бував у багатьох містищах і ніколи не бачив там людей. Хоч у транспорти і контейнери не заглядав, але... Ну, розумієте, про що я. У голосі Менци відчувалася усмішка. Я згадав, як це звучить. Вони перебували в підвісних капсулах, бо подорож тривала майже 200 років. То були біженці з невдалого світу колоній, і це був їхній єдиний спосіб утекти. Прибувши в систему збереження, вони уклали альянси з двома іншими системами, які раніше облаштовували схожі кораблі з біженцями. Коли кораблі з корпоративного кільця виявили нас, люди відмовилися від їхньої допомоги. Так ми зберегли незалежність. Я віднайшов комірку архівованих даних про збереження. Так, мій статус там краще, ніж оснащення або смертельна зброя, але все одно в мене буде власниця. І я буду раденьким ботом слугою або кимось таким. Так, усе буде добре. Мабуть, я промовив це вголос або сказав щось перед тим, бо доктор Каменце повідомила. На цьому кораблі більше ніхто не знає, що ти вартмех. Тебе вважають людиною з великою кількістю аргументації, яка зазнала травм, рятуючи нас, і перевозять незбереження як біженця. Я мусив обернутись і глянути на неї. Вона стояла біля мене. Гуратін сидів у кріслі з портативною бульбашкою з дисплеєм, раті на лавці, а Пінлі спиралася на стіну біля люка. І все одно цей корабель паскудний, тут смердить людськими шкарпетками. Технічно остання частина правдива, сказала Пінлі. Ти вписуєшся в юридичне визначення біженця. Усе дуже драматично, додав раті. Екіпаж вважає, що ти якийсь спецагент безпеки, який зрадив компанію, щоб порятувати нас. Дійсно, дуже драматично, ніби в пригодницькому історичному серіалі. А ще це правдиво в усіх аспектах, окрім фактологічного, ніби в пригодницькому історичному серіалі. Менса сказала, тепер у нас більше варіантів бути зміненим в і успішно… Вона завагалася на словах «вдавав із себе людину». Я пам'ятав як мінімум три розмови на цю тему. Скажімо так, зберігав непомітність. Я хочу, щоб ці варіанти були відкриті, доки ти повністю не відновишся і не скажеш мені, що хочеш робити. Вона уважно стежила за мною. «У порту вільної комерції я думала, що тобі буде потрібна неабияка допомога, перш ніж ти впишешся в людську спільноту. Я помилялась і прошу вибачення». «Я зосередився на ній. Я не хочу на планету». Вона кивнула. «Гаразд, можеш залишитися на транзитній станції». «Я все одно застряг, тож міг би принаймні на максимум скористатися ситуацією». «У готелі? Як забажаєш?» «З великим дисплеєм?» Вона усміхнулася. «Думаю, це можна організувати». Усе нові і нові спогади з'являлись, ставали на місце, поверталися зв'язки з моїми збереженими медіа, що відволікало. Бо я постійно відключався від зовнішнього світу, щоб переглянути їх. Але крім того, вони запускали нейронні зв'язки, що пришвидшило мій процес відновлення. Пристикувавшись до транзитного кільця збереження, Менса і Пінлі вийшли з корабля першими, щоб відволікати людей, які чекали на нас, зокрема, чимало позасистемних журналістів. Коли один із членів екіпажу подав сигнал, що все чисто, раті з Гуратіном вивели мене в зону висадки посадки. Мене повели в готель, приєднаний до адміністративного центру станції, в один із номерів, зареєстрованих для дипломатичних гостей. Гарний номер, але охоронний моніторинг там був геть недоладний. Я отримав кілька кімнат, сполучених з номерами, в яких житимуть інші, наче міні-готель середині великого готелю. Мені не сподобалося. Я повернувся в кімнату з ліжком та дисплеєм і там замкнувся. За годину в мій потік постукав раті і надіслав. Ми облаштували маленьку мережу, сподіваюся, допоможе. Я обережно запустив пошук. Вони розставили камери в усіх вестибюлях номерів і проміжних коридорах, тож я міг усе бачити. У мене виникла складна емоційна реакція. Розквітло ціло нове розгалудження нейронних зв'язків. Гаразд, у мене часто бувають складні емоційні реакції, які мені нелегко витлумачити. Я відправив код, щоб ніхто точно не зміг хакнути мою нову мережу ззовні. Тоді відімкнув двері. Ждломенс було в іншій частині станції. Його вона використовувала, коли бувала тут у вирядових справах, тож значна частина її сім'ї прийшла з нею побачитися і потішитися з того, що вона жива. Пінлі, Раті і Гуратін мусили поки що лишатися на станції, бо передбачено ще багато зустрічей в вирядових офісах сусіднього адміністративного центру. Зустрічі на тему сірого кризу, страхової кампанії та інциденту з палісадом. Через 12 годин після нашого прибуття побачитися з усіма прийшли Арада і Оверс. На той час я вже мав доступ у своєму архіві до справ на всіх них і згадав. Перше – вони клієнти. Друге – вони пара. Третє – вони люблять одне одного. І четверте – вони люблять мене. Протягом 23 хвилин я стежив за ними через свою місцеву мережу камер, а тоді вийшов із кімнати і дозволив із собою поговорити. Люди, схоже, втішилися з цього. Рада не обійняла мене, але підстрибувала і махала руками. Через тринадцять годин, поговорившись з іншими, вона сказала мені, «За кілька місяців ми вирушаємо на невелике оцінювальне дослідження. Незалежна територія за межами корпоративного кільця, тож там не буде страхових компаній або... Нам не доведеться цим перейматися. Ми просимо тебе вирушити з нами і захистити нас від смерті. Я не знаю, що б ти за це хотів». Йому до вподоби валютні картки, відповів Гуратін. Я перевів погляд на нього. Непристойні жести я вже сприйму як належне, додав він. Доведеться вам зачекати, щоб це обговорити, сказала їм Пінлі. Йому не можна вступати в контактні договори, поки не закінчить відновлення пам'яті. Чому? запитав я. Бо мені таке каже власниця. Ні, негіднику, огризнулася Пінлі. Бо я твоя юридична радниця. Після тієї розмови, коли інші пішли спати, Пінлі повернулася до мене в кімнату і узяла мою сумку. Чи не я згадав, що вона існує, то перевірив її і знайшов там ідентифікаційні мітки та валютні картки Вілкін і Герти, якими я не скористався. Пінлі сказала, «Технічно це незаконно, тож нікому не скажи». І поклала в сумку три нові мітки і картки. «Це просто для підстрахування, якщо щось підеш кереберть», – додала вона. Ідентифікатори виготовив Гуратін, а ті картки ми з Раті взяли в подорож на тран Ролінгайфу, але не скористалися ними. На збереженні немає економіки внутрішньої валюти, ці знімаються з громадянського туристичного фонду. «Навіщо?» – запитав я. «Бо я хочу, щоб ти знав, серйозно, тут ти не якийсь в'язень, ручна тваринка чи що ти там собі вигадав?» І на цьому вона вийшла. Коли приходили невідомі мені люди, я ховався до себе в кімнату. Та й загалом проводив там багато часу, навіть коли не ховався, бо процес відновлення займав усі мої ресурси. Три-чотиригодинними періодами я міг просто лежати на ліжку і дивитися місцеві медіа на дисплеї. Через 29 годин після прибуття Раті прийшов покликати мене, бо на великому дисплеї в головній вітальні номера показували новини, і всі пішли дивитися. Там і менса була. У новинах було багато коментарів різних людей, але загалом йшлося про те, що страхова компанія досі лютує через напад на їхній бойовий корабель і оголосила війну сірому кризу. Навіть у поточному стані я зрозумів, що для сірого кризу це добром не закінчиться. До них долучилося багато інших корпорацій і політичних утворень через інформацію про попередню історію сірого кризу з незаконним видобуванням дивних синтетиків. У новинах згадували дані, які я привіз із Майлу, і вмикали уривки шантажного чіпа пам'яті Вілкен і Герти, де було відео з агентами та керівниками сірого кризу, що володіють незаконними чужинними рештками. Під час цієї частини я трохи подивився медіа у фоновому режимі, бо вже бачив усе те відео. Тепер ми вийшли з гри, сказав Гуратін, виконавши жест китка в бік дисплея. Нехай рвуть одне одного на шматки. Не до кінця, бо нам необхідно взаємодіяти з корпораціями, заперечила Менце. Але вже легше. А ти що думаєш, Вартмеху? запитала Арада. Процес відновлення знову пришвидшився, і зненацька в мене не залишилася простору, щоб розмовляти з людьми. Я підвівся і повернувся до себе в кімнату. Процес відновлення завершено. Рівень когнітивної діяльності – 100%. Через 37 годин після прибуття я різко сів. Промовив у голос. Я дурень. Усе стало чітко і різко. Нотатка. Більше ніколи ні за що не заскакувати в бойовий корабель із ботом-пілотом, щоб відбиватися від конструкта нападника. Ти мало не стер себе, вбив це боти. Я зліз із ліжка і коротко оглянув номер крізь камери. Більшість людей пішли на якусь святкову вечерю. Оверс і Арада спали в кімнаті Пінлі, а Гуратін сидів у себе в кімнаті і читав у потоці наукові журнали. Я взяв сумку, куртку та черевики, одягнувся і вислизнув з номера. Горона станції більше нагадувала Майло, зосереджена в точках, де щось дійсно може статись, а не в зонах проживання чи станційному ТЦ. Вони користувалися сканерами зброї навколо доків, але там майже не було дронів, а більшість з тих, що були, використовували для доставлення дрібних вантажів. Більше зусиль доклали на території ТЦ, де заокруглені споруди мали вигляд наче з дерева, а також замість голограм росло чимало справжніх рослин. Камінці мозаїки зображували флору і фауну планет їхньої системи, а прикріплені в потоці теги містили інформацію про кожен організм. У ролі відволікання для людей, що ходили навколо мене, вони діяли причудово. Усі опускали погляди на мозаїку або читали потік і не помічали заблукалого вартмеха. Жоден з місцевих випусків новин, які Раття Пінлі та інші дивилися, не повідомляв, що я тут, і хоч новини з корпоративного кільця містили інформацію про те, що вартмех доктор Кіменса брав участь у течі з страну Ролінггайфи, я настільки майстерно повирізав себе з відеокамер безпеки, що в них була моя фотографія ще до змін конфігурації з порту вільної комерції. Одна важлива річ, якою я не міг не перейматися. Інше, чим цей станційний ТЦ відрізнявся, це те, що реклама в потоці обмежена дистанцією, тож дисплеї були здебільшого всередині магазинів. Дивно. З того, що я бачив у потоці, тут діяли дві фінансові системи. Одна валютна для мандрівників, друга на основі бартеру для місцевих. На щастя, кіоск бронювання квитків приймав валютні картки. Я перевірив транзитні графіки, мав вільний час, тож пішов у секцію станційного ТЦ, підписану як прийомний центр. У жодному порту я ще такого не бачив. Але, в принципі, і не шукав, тож, можливо, пропустив. Усередині були кіоск та інформаційні дисплеї про всі планети і станції Альянсу збереження. Купол над головою копіював вигляд неба на різних планетах збереження, а навколо стояли звичайні і аугументовані люди, які відповідали на запитання охочих пожити на тій чи іншій. Намагаючись їх уникнути, я пройшов, як мені здавалося, в магазин, що виявився театром. Раніше я ніколи в житті не бачив театрів. Лише в розважальних медіа. Дія розігрувалася в голограмах посеред приміщення. а Навколо стояли зручні місця, досить віддалені одне від одного. Я знав, що це просто гігантський дисплей, та все ж. Тут відтворювалося тригодинне голограмне шоу про те, як прибули перші поселенці. Фактично повна версія того, що мені розповіли Ратті з Менсою про великий корабель, який покинув приречену колонію. Гарна історія, хоч виклад суховатий. Коли скінчилося, я повернувся в зону висадки посадки і перевірив активність навколо відзначених транспортних засобів. Досі жодного підвищення присутності охорони. Однією з карток Пінлі я оплатив собі квиток і відшукав тимчасову зону очікування зі справжніми диванами та кріслами, де міг би вдати, що сплю, і тим часом дивитися медіа і стежити за потоком станцій. Досі нічого. Пролунав заклик на посадку в мій транспорт, але я не підвівся. Я перевірив покажчик станцій і виявив, що офіс Менці в урадовому адміністративному кварталі, в тій самій секції, що й управління порту. Там її особисте житло було зазначене. Що є поганою ідеєю. Знаю, збереження уявляє себе якимось людським некорпоративним раєм, але спустімося з небес на землю. Я не хотів іти до неї додому, бо там буде її сім'я, тож подався в офіс». Потрібно було пройти якийсь охоронний моніторінг і трьох аугументованих людей, яких легко вдалося відволікти хибними тривогами в потоці з приводу процедурних неполадок. Офіс був гарний, з балконом, що виходив на зону адміністративної площі, та великими дисплеями. Я не торкався нічого, крім дивана, на який ліг, і вісім годин дивився серіал. Потік станції стояв у мене на задньому плані, і сповіщень безпеки там досі не було. Жодної незвичної активності навколо пасажирських чи суден з ботами-пілотами. Тоді я вловив, що в зовнішнє фоє заходить менса з двома людьми і маленькою неповнолітньою людиною, що наче зменшена копія менси. Я підвівся і чекав. Вони ввійшли і раптово спинилися. Це я, сказав я. Так, бачу. Менса стиснула губи, приховуючи вираз обличчя, але розлюченою не виглядала. Вона озирнулася на інших людей, і тоді сказала мені Хвилинку. Поки вона з іншими розмовляла, я вийшов на балкон. Від площі двома рівнями нижчі його захищав повітряний бар'єр, що, мабуть, краще, ніж нічого. На площі був великий візерунок із мозаїки, навколо якого стояли справжні рослини в абстрактних скульптурах. Дорогою в інші портові офіси люди блукали серед цих виробів. Слабкі кроки через аудіо повідомили мені, маленька людина пішла за мною на балкон. Вона підійшла до поруччя, з цікавістю звела брови, дивлячись на мене. «Привіт», – сказала вона. «Привіт», – відповів я. Я ручний консультант із безпеки твоєї мами. Вона кивнула. Я знаю. Вона сказала, якщо тебе запитати, як тебе звуть, то ти, мабуть, не скажеш. Правду сказала. Секунд десять ми роздивлялися одне одного, а тоді вона вирішила, що я серйозно. Додала. Вона ще сказала, що ти її врятував від якихось корпоративних розбіяк. Вона не сказала розбіяк. Це слово застаріло. І я це знав без звіряння, бо щойно 20 годин тому вийшла нова серія пригод у вільних системах серіалу, який створили в одному з інших світів Альянсу Збереження. Там було слово розбіяки. Я був на 91% певен, що саме звідти маленька людина Менсі його й узяла. Ти знаєш про що я? Вона склала руки, видно очікувала видобути з мене більше інформації і розчарувалася, що цього, мабуть, не вийде. Ти її врятував так? Ага, хочеш подивитися? Вона з подивом підняла брови. А як же? Я вже дістав відео останньої частини свого спринту по зоні висадки-посадки ТРГ, битви зі звичайними та бойовим вартмехом, а також нашої втечі в човник. Я поспіхом змонтував його, перебирав криваві великі плани, а тоді відправив його їй у потік. Вона задивилася всередину. Очі в неї злегка оскліли, поки переглядала відео. Тоном молодої людини, яка вражена, але старається цього не показувати, вона мовила «Вау! Твоя мама мене також врятувала!» Вона якось підстрелила Вартмеха акустичним гірничим свардлом. Вона додивилась відео і знову нахмурилася. «То ти Вартмех?» Вона злегка стинула плечима, і я не зміг витломочити цей жест. «А це дивно?» То було складне запитання, з простою відповіддю. «Так». Менса вийшла на балкон і чітко вказала на зону сидіння всередині офісу. Маленька людина помахала на прощання і пішла сісти. Менса сперлася біля мене на поруче і сказала «Боялася, що ти втік». Вона не зводила погляду з площі, тож я міг роздивитися її профіль. «Думав про це». Двадцять секунд вона мовчала, стежачи за рухами людей унизу. «Ти багато думав про те, чим хочеш займатися?» «Дивитися медіа». Вона підняла брови, що в моїх даних мала значення. «Я знаю, що ти хочеш жартувати, але це не смішно». Найчастіше такий вираз отримували Раті і Гуратін. «Думаю, якби ти хотів лише цього, то вже був би далеко і цим би займався». І ніколи б не подався на Майло. Дорогою на Майло я багато медіа подивився. Не зовсім контраргумент, але мені здалося, що це важливі дані. Гуратін показав мені відео, яким ти з ним поділився. Це вона про відео транспорту з Ейресом та іншими. Ти допомагав тим людям. Я не зміг їм допомогти, вони мали трудовий договір. З її реакції я побачив, що вона точно знає, що це означає. Тоді їм запізно було чимось допомагати. Вона почала обертатися до мене, а потім знову глянула на площу. «Але ти хотів?» «Мене запрограмовано допомагати людям». Знову підняті бурови. «Тебе ж не запрограмовано дивитися медіа?» «Тут вона має рацію». Менса продовжила. «Я питаю, бо ти отримав пропозицію роботи від незалежної місії Добраніч?» «А оце вже несподіванка. Хочуть купити мене. Я думав, я незаконний на територіях, де вони діють». «Незаконно лише володіти вартмехом», – поправила Менса. Вони хочуть найняти когось із іменем Рін або й не Рін, хто за їхніми підозрами проживає десь в Альянсі Збереження і чий статус громадянства для них не суттєвий. Вона усміхнулася. Якось так вони описали. Я все одно не міг повірити. Вони хочуть найняти Вартмеха? Хочуть найняти особу, яка врятувала їхню команду оцінювання від бойових ботів і вбивць за контрактом. А хто саме ця особа, їм однаково? Вона знову перевела погляд на мене. Крім того, я розмовляла з докторкою Бхарад і вона просить тебе подумати над тим, щоб оприлюднити свою історію. Не в новинах, а в рамках документального свідчення. В Альянсі збереження якийсь час діє в невеликий рух за надання повного громадянства конструктам і ботам високого рівня. Вона вважає, що повний опис твоєї ситуації, власними словами, неабияк допоможе в цьому починанні. Навіть якщо ти просто погодишся випустити повідомлення, що надіслав мені перед вилітом з порту вільної комерції, як частину публічного опису інциденту із сирим кризом. «Це вже посприяє. Вона б хотіла обговорити це з тобою, якщо ти готовий над цим подумати». «Гаразд. Можливо, я мав би заціпинити від страху. Жахлива ідея. Жахливо приваблива ідея». Документально в розважальному потоці?» – спитав я. Менза кивнула. «Ще раз. Ти не повинен поспішати. Просто хочу, щоб ти знав, у тебе вже є варіанти тут, і я очікую, що ти отримаєш іще більше пропозицій на послуги охоронця і консультанта з безпеки» а також, що в тебе тут є друзі, з якими ти можеш обговорювати те, що робити і куди вирушати. Я маю варіанти і не повинен одразу вирішувати. Це добре, бо я ще не знаю, чого хочу. Але, здається, в мене є місце, щоб усе обдумати. Кінець книги. Текст читав Рік Санчес.